Пересадив Нівроку братчиків з Кирилом товариства, Лермонтов не напише більше Розчайні митая Росія, «Польське повстання не в воді потоплене», «Україна позбавлена Магдебурзького права та Литовського статуту», «Особисто розпорядився закритий журнали «Московський телеграф», Європеєць, «Телескоп» заборонив для постановок Фрідріха Шиллера». Що вже гадати про окраїнні народи, які поштиво при зустрічах кланяються, як в кодні кланялися поляки та українці, а насправді дулю в кишені тримають. Тут майже під носом виникла конча потреба встановити таємне стеження за Костянтином та Іваном Аксаковими, Хом'яковим, Киреївським, професором Соловйовим. Чадаєв, розумака такий, напевно, об'ївся в європейського чтива. Він обурений, бачите, відлученням Росії від всесвітнього виховання людського роду. Його журнал закритий, а самого оголошено безумцем. І хай тепер спробує довести, що не псих він і не придурок, бо видрукувати виправдання його апологію безумця не дозволить ніколи доки він імператор, добереться врешті до Герцина, аби не натякав безсовісно, що його правління урочисто почалося із Шибениць. Ніде не дінеться від нього і Міхал Чайковський. «Так ви здатні нарешті роздавити чиряка, що так допікає скулко нам у Стамбулі?» перебив доповідь канцлера імператор і штриконув на виліт його кулючим поглядом. «Коли врешті Чайковський буде у нас, якщо не в руках, то в межах досяжності?» Франція ж відібрала у нього свій паспорт. Зсутулений, чи то від старості, чи навмисно з лукавинкою горбився трішки, аби викликати жалість та мимовільне співчуття до своїх літ та клопотів розміримого обширу, канцлер ще нижче похилив голову. Почути для імператора Миколи І було такою ж несподіванкою, як ніби грім вдарив десь у різдвині свята чи сніг випав у переджнив'я. Чайковський, ваша величність, знов поза наша досяжність. Канцлер таки не стримався від спокуси дати імператору здачі за його жорсткий тон. І вчинив це Чайковський, ваша величність, з підкресленою зухвалістю. Він це у день вашого народження. Клейн Міхель вдався до чималої паузи, перш ніж сказав про неочікуваний і немислимий із звичного погляду крок Міхала Чайковського. Міхал Чайковський збирався на Схід. Попри властиву непосидючість, по кілька годин у день гортав книги про звичаї і традиції в тамтешніх краях. Але князь Чорторийський сперш направив його у Рим. На польські справи, на жаль, чомусь Ватикан і сам папа Григорій XVI в останні часи став скрива. Дивитись, вже до присмерку йшло 8 травня 1841 року. Зблизкувало багряно останнє проміння на куполах собору Петра, як надав аудієнцію Чайковському папа Римський. Міхалу так багато хотілося оповісти про гоніння на уніатів, католиків східного обряду, розкасування імператором Миколою І василіанських монастирів і пограбування їхнього добра, заборону богослужбових книг, окрім у Москві друкованих, закриття богословських шкіл, змушування кандидатів у священники вчитися лише у московських закладах, незрозумілу заборону католицьких свят Йосафата, божого тіла. Він сподівався переконати святого отця, що кривди московського окупанта сягнули через межу будь-якого терпцю вірних у його рідному краї. Папа Римський слухав уважно: хіба обличчя було невеселе, чи то від утоми за довгий і клопітний день, чи від хвороби, що тихо й підступно підточувала його здоров'я, від чого обличчя те видавалося, наче припале пилом, а ще у глави Ватикану і без польського питання стачало мороки. Розбурхані революційні вітри того десятиліття розгойдували і розколихували стару Європу, докотилися вони і до Папської області, ледве австралійські війська ту революційну хвилю пригасили, і то мало не два тижні потребувалося попрацювати відзінським пожежникам. Папа винувати у усьому французький лібералізм. Польща чомусь наслідує його, тож він різко осудив ту доктрину. А книгу одного зі сповідників її католицького філософа Філісіте Ламельне змушений був навіть занести в. Індекс заборонених книг Почаївський монастир 100 років уніатам належав, швидко і чітко говорив Міхал. Моз спасався, що не встигне викласти кривди усі за цю аудієнцію. Тепер монастир імператор вже відібрав. Подивогідна заборона спільної молитви греко-католиків з католиками. Дітей від подружніх різних вірувань силою приписують до Московської церкви. Священників став призначати чомусь губернатор. 200 католицьких монастирів відібрано. Чинців ув'язнено. Ні за що та вивезено в Сибір. І чим довше, говорив Міхал, тим сірішим ставало обличчя папи Григорія. Міхал тільки не знав, чи то дійсно від хвороби неспинної і невблаганної, чи під впливом подекували у Парижі у і заспокійливих листів імператора Миколи І у Ватикан. «Обманеш тебе, святий отче», – прокидалася думка Гріхова Навчайковського. «Обмане той лукавий імператор, в очі тобі скаже одне, а поза очі чинитиме зовсім інше».